Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în vecii vecii lor. Amin. Împăratei ceresc mângâietorile, Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață,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 că mari daruri ne-am învrednicit adobândi de la izvorul cel pur recurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm Bucure-te, Paraschevo, mult folositoare! Îngerii din cer, cu laude primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, căci trup femeiesc purtând și fire slăbănoagă ai știut, a toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, Bucurete te suflet tângeresc în trup fecioresc! bucurete te vrednică solitoare către Domnul, bucură mângâierea oamenilor, bucură alinarea de suferință. Bucure-te, nădejdea noastră cea tare! Bucure-te, întărirea credincioșilor! Bucure-te, în lin și nenviforat! Bucure-te, pilda bunei cu cernicii! bucure luminarea celor nepricepuți! Bucure-te, scăparea celor deznădăjduiți! Bucure-te, Paraschevo, mult folositoare! Bucure-te, Paraschevo!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 Întărește inima mea ca să-ți cânt în fapte bune cântarea ce-a îngerească, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu la le ispite ai cerut pe sfinți și pe îngeri în ajutor. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai a intra în lăuntrul casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucurete mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucurete floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății. Bucură-te, a fecioarelor înzestătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cu cernici. Bucură-te, grabnic, ajutătoare a străinilor. Bucură-te, fierbinte, mângâietoare a prigoniților. Bucură-te, milostivă, povățuitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor. Bucurete te izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucurete mare folositoare a sufletelor! bucure vindecătoare de răni a trupurilor! bucure Paraschevo, mult folositoare! bucure Paraschevo, mult folositoare! Spre tine, pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-nei marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie, și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit adobândi moaștele tale, cum vom putea în destul propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucure-te luminătoarea Moldovei, bucurete te sprijinitoarea Epivatei, Bucurete te învățătoarea părinților tăi, bucure ceea ce n-ai adunat averi pământești, Bucurete te adunătoarea cereștilor daruri. Bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumbe! bucură cinstitoarea hainei smereniei! Bucură-te îndreptătoarea mândriei! Bucură-te cinstitoarea fecioriei! Bucură-te sprijinitoarea bătrânilor! Bucură-te osânditoarea dușmanilor! bucură miluitoarea săracilor! Bucură-te paraschevo mult folositoare! bucură te Paraschevo, mult folositoare! Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și rugăciunile pe care ți le datorăm noi, nevrednicii, pe care ți le aducem prin mijlocitoarea noastră sfântă spre iertarea păcatelor și ne dă nouă, Pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia neîncetat îi cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Celei după vrednicie și cu credință următoare a Cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul mântuitorului zicând, slugă bună și cădincioasă, intră într-o bucurie Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucure-te, sămânță nerătăcită! Bucure-te, trup neobosit! Bucure-te, hrană duhovnicească! Bucure-te, aur lămurit! Bucure-te, foc ce azi pleavă! Bucure-te, pământ de îndestulare! bucure rod al pocăinței! Bucure-te, alinarea relelor cugetări! Bucure-te, de furtuni! Bucure-te, aducătoare de mană! Bucure-te, de mângâieri! bucurete, te mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul! Bucure-te, paraschevo mult folositoare! Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! Obosit de truda gândurilor lumești, m-am deșteptat acum ticalosul lăcrimând, că nu am încotrom tinde nădejdele spre a mă liniști după faptele mele căci nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-mă să nu fiu tăiat ca smochinul cel neroditor, cad înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strig, miluiește-mă, ca din dinpreună cu tine să cântui lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia, Aliluia, Aliluia. 2. Cine nu te va ferici cu vioasă, că te-ai învrednicit a prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget, în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucure-te turnul biruinței, bucure-te ușa mântuirii, bucure-te pavăza credinței, bucure-te lăcașul statorniciei, bucure-te chipul bunătăților. Bucure-te apărătoarea cinstitei cruci, bucure a ei vrednică închinătoare, bucure că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucure că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucure a ei într-o biruință frumoasă stâlpare, bucure-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucure-te moștenitoarea cereștii mari bucură te Paraschevo, mult folositoare! bucure Paraschevo, mult folositoare! Dar cum vom cânta mai cu vrednicie? Sau cu ce cuvinte vom lauda mărimea isprăvilor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! M-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu aștept. Toți m-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară mă desfătau, acum se luptă cu mine. Vai de ticăloșia mea! Nu am altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta mă rog ție, grăbește a mă asculta, vindecându-mă, ca să-ți cânt ție. Bucure-te leacul durerii, bucure-te mâna vindecării, bucure-te casa ocrotirii, bucure-te cortul îndestulării, bucure-te raza mângâierii, bucure-te roa fierbințelii, bucure-te mântuirea de boli. Bucure-te scăparea celor înspăimântați, bucure-te izgonitoare de pagube, bucure-te privighetoare neadormite, bucure stea luminătoare, bucure-te scară izbăvitoare, bucure paraschevo mult folositoare, bucure-te paraschevo! mult folositor Doamne cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere zice prea cuvioasa rugându-se neîncetat că nu au nici mângâiere iar zilele grele sunt și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia Aliluia Aliluia Aliluiiia Nelegiuirile mele și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui meu, Astăzi mă o și nu știu ce voi răspunde, mergând la judecată unde toți mă prigonesc, toți se ridică asupra mea să mă împileze. Tu însă, care asculti mărturisirea mea, o prea bună maică, solește către Domnul să prefacă soarta osândirii mele în bunătăți, scoțând din inimile vrăjmașilor mei toată urăciunea și te voi preamări cu laudă. Bucure-te mijlocitoarea celor greșiți, bucure-te folositoarea celor asupriți, bucure-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucure-te doveditoarea celor clevetiți, bucure-te a celor judecați și osândiți, bucure-te contenire a patimilor, bucure-te nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucure-te neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, Bucură-tei domolire a celor puternici, bucură înlesnire a slăbenogilor, bucură stârpitoare a răutăților, bucură-tei a milostivirii, bucură paraschevo mult folositoare, Bucurete paraschevo! mult folositoare. Acestea grăind, mă liniștesc, mă veselesc și mă bucur, salte sufletul meu, că nu-și vor râde de mine vrăjmașii mei. Nu mă va părăsi Dumnezeul meu până în sfârșit pentru rugăciunile tale cuvioase ci trimițând mila lui asupra poporului precum este obișnuit, Mă voi împărtăși și eu, nevrednicul, de bunătățile sale. Și împreună vom cânta lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. La toți voi spune minunile tale, în glas voi cânta preznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, slavă faptei celei cu statornicii urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucure-te, mireasă duhovnicească! Bucure-te, cununa adevărului! bucure toiagul biruinței! Bucure-te slava monahilor, bucure-te povățuitoare a opștii, Bucurete cinstitoare a cuvioaselor, bucure-te păzitoare a sihaștilor, bucurăte pomenitoare a viacurilor. Bucură te propovăduitoare a dreptei credințe, bucure surpătoare a eresurilor, bucure-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucure-te următoarea cuvântului ceresc, Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! Pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-un voi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o laudăm, că aceasta... Viața nesticăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cei rău cugetători, prin tine fiind mustrați, se înspăimântează văzând slava lui Dumnezeu ce-a gătită omului depărtat de păcate în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă că strălucește astăzi, aducând că credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat bocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te izbăvitoarea noastră. Bucurete povățuitoare, bucurete îndreptătoare, bucurete izgonitoare de rele, bucurete aducătoare de bun miros, bucurete otrăvitoare a jivinilor, bucurete stârpitoare a insectelor, bucurete feritoare de năluciri, bucurete risipitoare de grindină, bucurete aducătoare de ploi mănoase bucură te belșugarea de roade bune, bucure-te veselitoarea plugarilor, Bucurete te Paraschevo, mult folositoare, bucure Paraschevo, mult folositoare. Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase. Că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratăle tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit de atâtea primejdei? Sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Aliluia!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 cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucurete te trandafir neatins de viermele trufiei. Bucurete crin răsădit în grădina cea de sus. Bucurete te patul nevinovăției. Bucurete scaunul domniilor! bucurete te sceptrul celor ce conduc! bucurete te ocrotitoare neobosită! Bucure-te apărătoare neînfruntată! Bucure-te prigonitoare a celor ce ne ispitesc! bucură te cinstitoare a celor ce ne miluiesc! bucură te întăritoare a celor ce ne slujesc! Bucure-te luminătoare a celor ce ne mângâie! Bucură-te împreună, lucrătoare, cu cei ce ne hrănesc. Bucurete te Paraschevo, mult folositoare. Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare. Plin sunt de păcate, îndurate, Doamne. Și greu se lupte sufletul meu, gândind la judecate, căci ce voi face eu, păcătosul, năpădindu mă deodată neprevăzutul sfârșit? Milă cer Doamne, milă Hristoas al meu, căci nu am chip de îndreptare, nu trece cu vederea, rugăciunea și pocăința mea, ce în tot ceasul după păcate m-a cuprins și primește ca închezășuitoare a bunei mele voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduc mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând dinpreune cu dânsa Aliluia! Aliluia! Hallelujah! Mulți păcătoși mai înainte de mine și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar și eu mă voi depărta de această nădejde? Către tine însă năzuiesc, preacuvioasă Maică, și nu voi fi rușinat nedepărtându-te de mine ca de păcătoșul acela ce lângă tine fusese înmormântat, fără a-și cunoaște nedestoinicia sa și pentru care ai cerut prin vedenie să-i fie mutat trupul cel rău mirositor de lângă tale. Deci, mă rog, primește rugăciunile și lacrimile mele, mijlocind iertarea păcatelor mele pentru că-ți cânt. bucure smerenie înaltă! bucure fecioară neîntinată! Bucure-te, nedeșertată! Bucure-te, Maică prealăudată! Bucure-te, Mântuirea cea smerită! Bucure-te, Lauda celor cinstiți! Bucure-te, Mângâierea celor nenorociți! Bucure-te, Povățuitoarea celor rătăciți! Bucure-te, Buna mea sfătuitoare! Bucure-te, Prea blândă Bucure-te, Sufletească veselitoare! Bucure-te, Grabnic ajutătoare! Bucure-te, Paraschevo! mult folositoare, bucure-te, Paraschevo, mult folositoare. Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat.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 Izbăvește-ne pe noi, Maică, de munca cea de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale șederea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucure te alăute duhovnicească! Bucure-te trâmbiță apostolească! Bucure-te făclie luminoasă! Bucure-te rază cerească! Bucure-te nădejdea oamenilor! Bucure-te izgonitoarea demonilor! Bucure-te tămăduitoarea rănilor! Bucure-te feritoare de răutăți! Bucure-te aducătoare de bunătăți! Bucure-te luminătoare casnică a Moldovei! Bucure-te izbăvitoarea lui Vasile Voivod și a altor miluitori! Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos! Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! bucură Paraschevo, mult folositoare! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim moaștele tale cu mai că Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit, primite ferugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne neajutat ca să cântăm cu bucurie ispravile Tale și slavă Lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aleluia. Ne închinăm Lui Dumnezeu și cinstim moaștele Tale cu mai Maică paraskeva. Propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale, care vin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit, primite-vă găciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie ispravile tale și slavă lui Dumnezeu. Alinuia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim moaștele tale cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care vin dar lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Primite ferugeciunea noastră, sfântă, și grăbește tot de a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie împreună tale și slavă lui Dumnezeu. Aliluia alilouia, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre nenumărate și pe care, cu nesocotință dobitocească, le săvârșim în fiecare zi. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește ne -o Tu ca un îndurat, și mult milostiv! Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău, cel Stăpânitor, ca din adâncul inimilor și cu bucurie să preamărim pe-asfânt numele Tău în veci. Amin.